Студія Калідор презентує Класика Нуару на нашому каналі Корнел Вулріч під псевдонімом Уільям Айріш Строк минає на світанку 20 хвилин на п'яту «Ну що ж, Квін знав прізвище і професію того чоловіка. Та не лише одне прізвище, а ще ім'я. І тепер йому потрібно було дізнатися інше. Де ж саме його шукати?» Та коли він згадував, наскільки мало залишилося часу, Квін мимоволі думав, що не встигне нічого вдіяти». Він зайшов до маленької кав'ярні, однієї з тих, куди ночами забігають підживитися водії таксі. Взяв там телефонну книгу. Там значилося три Артури Гоумзи, втім радіти ще рано. Адже він подивився тільки в одному з районів Нью-Йорка, у Мангеттені. А є ще Бруклін. Кінз, Бронкс, Стейтен, і це вже не кажучи про околиці, Лонг-Айленд та інші місця. Так, той чоловік-маклар. Квін мало що знав про макларів, але йому чомусь здавалося, що всі вони повинні мешкати у приміській смузі. Один із тих трьох Гоумзів мешкав на дев'ятнадцятій вулиці. Другий... На 60-й. а третій – на вулиці, що мала не число, а назву. Квін взагалі ніколи про таку не чув. Він заходився дзвонити. Набрав номер і терпляче чекав, розуміючи, що о такій порі навряд чи хто одразу підійде до телефону. Нарешті, у слухавці обізвався хрипкий і заспаний жіночий голос. То був телефон на 19-й вулиці. Кого треба? А мені, мені містера Голмза, Артура Голмза. "Он як", зневажливо промовив голос. "То ви трохи спізнилися, хвилин на двадцять». Жінка уже намірилася повісити слухавку. Квін зрозумів це із її тону – повісити різко та зі злістю. «А не могли б ви сказати мені, де його знайти?» Скоромовкою випалив він, мало не похлинувшись словами, аби тільки вона не встигла повісити слухавку. «У поліції! Там його і шукайте!» Із якої це речі ви телефонуєте додому? Отже він пішов і сам здався. Пішов сам? Невже вони даремно мучилися цілу ніч? Та він хотів знати напевне. Тільки от як про це довідатись? Ця жінка, либоні, сама не знає. Принаймні за голосом її цього не помітно. Говорить так, наче зовсім не хвилюється. А можливо, це не дружина, а якась служниця чи економка? Е, він маклер, правда ж? Ну, розумієте, він грає на біржі, так? Хто він? Кільканадцять років та мованого невдоволення вчувалося у тому голосі. Ціле життя сповнене сварок було за тими двома коротенькими словами. Здавалося, від пекучого гніву жінки слухавка у квіновій руці от-от ростане і перетвориться на клейку чорну масу. А вже ж, маклер! Може, йому й хотілося б бути маклером, але сержант поліції, ось він хто! У 10-му відділку на 20-й вулиці. І нічим іншим ніколи не буде, бо на більше йому глузду не вистачить. Можете переказати йому мої слова. І ще, коли будете із ним розмовляти, скажіть, нехай ніколи не бреше, нібито він маклер. Певно лазить по усіх пивничках і вдає із себе казна кого. Якось був вигадав, ніби він охоронець губернатора. А ще одного разу наплескав, що він таємний агент. Ну, а тепер уже маклер. Мені набридло, що йому ночами дзвонять цілякі п'ямдиги. Вона різко повісила слухавку. Отже, він один із них. Квін не хотів мати справи з жодним із тих людей. Навіть на віддалі двох миль по телефону. Силкувався як міг, аби не мати з ними жодних справ Поки він отямився, минула ціла хвилина Час збігав, потрібно було дзвонити далі Хоч би як йому не хотілося, але треба Шістдесята вулиця Він набрав номер, і там відповіли одразу – Певно, чекали біля телефону. Голос жіночий і дуже молодий, років на двадцять. А можливо, таке враження справляла щира і невимушена мова жінки. Адже є голоси, які ніколи не звучать по-дорослому. А скільки у тому голосі бреніло нетерпіння, Квінові здалося, що те нетерпіння було змішане зі страхом. Скидалося на те, що чекали саме на дзвінок. Хто ж би іще міг телефонувати у такій годині? Жінка не слухала, що каже Квін. Їй було потрібно почути лише чоловічий голос, і цього було досить. Вона заговорила швидко-швидко, наче не існувало на цьому світі розділових знаків. Ох, Біксі, я думала, що ти вже ніколи не зателефонуєш. Чому ти так довго? Я чекаю вже декілька годин. Усе спаковано, і я сиджу на валізах. Кілька разів пробувала телефонувати тобі, але сталося якесь непорозуміння. Мені сказали, що там такого немає. дурниця якась, так? Біксі, я так була злякалася. Вона нервово засміялась. Адже у тебе всі мої гроші і усі коштовності. Що б я тоді робила? Я тільки зараз про це подумала. А я ж уже надіслала йому телеграму. Я знаю, ти казав не надсилати, але, але мені здалося, що так буде чесніше. То тепер ми вже просто повинні зробити те, що надумали. І раптом цей потік слів увірвався. Жінка... Зрозуміла. Хоч Квін нічого й не сказав, але вона збагнула свою помилку. «Хіба це не?» Її голос згасав. Не замовк одразу, а немов осів. «Пробачте, може я не туди потрапив?» Лагідно мовив Квін. «Мені потрібний...» Я хотів би порозмовляти із Артуром Голмзом. Голос був уже геть неживий. І цей неживий жіночий голос проказав у слухавці. «Він у Канаді, на риболовлі. Поїхав минулого вівторка. Можу дати вам адресу». «Минулого вівторка?» Пробачте. Будь ласка, повісьте слухавку. Я чекаю на дзвінок. Він повісив слухавку. Ну що ж, тепер заставався лише один Гоумс, той, що мешкав на вулиці із назвою. Телефоністка на комутаторі зрештою сказала. Ніхто не відповідає. Подзвоніть, будь ласка, ще, попрохав Квін. І вона знову заходилася дзвонити. Нарешті гудки у слухавці замовкли. Квін подумав, що телефоністка припинила дзвонити, і тільки за мить він зрозумів. Вона не припинила. Просто слухавку підняли. Хтось зняв слухавку і мовчав, слухав і мовчав. Той хтось боявся. Так воно й почалося. Обоє мовчали. Квін вичікував. Один із них мав поступитися. І зрештою, оскільки час спливав, поступився він. «Ало! Сказав він півголосом. Той другий злегенька пирхнув і тихо промовив. Слухаю. То був чоловічий голос. Дуже низький і дуже обережний. Обережний навіть у такому короткому «слухаю». Це містер Гомс. Треба затримати його біля телефону. Дізнатися, чи це він, і затримати. А тоді, а тоді, та зрештою, спершу треба розпочати. Хто це? Він не зізнався, що він Гомс, Так він вирішив узяти це за беззаперечне. містер Гоумса, ви мене не знаєте, та голос не упіймався на цей гачок. «Хто питає містера Гоумза?» – наполегливо повторив він. Квін зробив новий захід. «Ви не знаєте мого прізвища містера Гоумза?» І знову голос оминув пастку. «Я не казав, що я Гоумс. Я запитав, кому він потрібен. Якщо ви не назвете свого прізвища...» Я не зможу сказати вам, чи підійде містер Гоумс до телефону. Не знаю, чи захоче він розмовляти о такій годині. Якщо ви не скажете, хто ви і навіщо вам потрібен містер Гоумс... Саме цього навіщо, він і чекав. Тепер він міг розпочати. Гаразд, мовив він удавано згідливим тоном, «Я вам, звісно, скажу, мене звуть Квін. Містер Гоумс не знає мене, а я хочу повернути чек, котрий йому належить». «Що?» – швидко перепитав голос. «Що ви сказали?» «Я сказав, що маю чек, котрий належить містерові Гоумсу». Але мені треба знати, чи з тим містером Голмзом я розмовляю. Це містер Гомс, містер Артур Гомс? Із Маклерської контори Ведербі і Дот? Так, швидко відповів голос. Той самий. Ну що ж, перший раунд виграно, і він попався. Тепер треба думати лише про те, як змусити його підійти ближче. Він попався. Квін повторив те, що уже казав двічі. «Я маю чек, котрий належить вам, містере Гоумза». Він закинув цей гачок і почав чекати, доки той клюне. Голос був дуже обережний. Я вас не розумію. Ви кажете, що я вас не знаю, то звідки у вас може бути мій чек? Голос тепер лунав певніше. Боюся, що ви помиляєтесь. Та ніжбо, містер Голмзе, Ось він у мене в руці. Голос наче затнувся, а тоді через силу спитав. А... Начіє він ім'я? Зараз хвилинку. Задля більшої переконливості Квін трохи помовчав, а тоді проказав так, ніби читав уголос Стівен Грейвс. Нехай Гоумс думає, що чек потрапив до нього випадково і що він нічого не знає. Адже їх іще розділяє надто велика відстань. Голос захлинувся. Він немов застряг у горлі. Він чув, як він силується видобутись звідкись. Це він. Він. Коли вже він так хвилюється на віддалі, то можна тільки уявити собі... Але ось голос знову озвався. Дурниці. «Я не виписував чека на це ім'я. Слухайте, но голубе, я не знаю, чого ви хочете, але раджу вам не...» Квін намагався говорити спокійно. «Якщо ви порівняєте його із корінцями вашої чекової книжки, то побачите, що я кажу правду. Збоку тут є число 20, отже це 20-й чек у вашій книжці». Виписаний він на банк Кейз national датований 24 серпня на суму 12 тис. Квінові здалося, що чоловік на тому кінці дроту розвалюється. Ось там грюкнуло, брязнуло, немов він впустив із рук слухавку. Спіймався. Тепер уже спіймався. А яким? Яким чином цей чек опинився у вас? Ну, я знайшов його, просто відказав Квін. А чи ви не скажете, чи не скажете ви, де ви його знайшли? Ага, нервується. Он як часто дихає. То раптом затихає, а то знову починає дихати часто часто. Квін усе це чув так, наче тримав біля вуха не телефон, слухавку, а стетоскоп. Знайшов у таксі на сидінні. Мабуть, хтось там розкривав у темряві гаманця і загубив чек. Нехай думає, що то Грейвс. А хто був із вами, коли ви його знайшли? Нікого. Я був сам. Голос удав недовіру, немов спонукаючи квіна зізнатися. Е, так таки сам? У таких справах дві голови завжди краще. Ну, то кажіть хто із вами був? Та кажу ж вам, нікого не було. Вам що, ніколи не доводилося бути самому? Нікого зі мною не було. Голос хотів почути саме це. Відповідь йому сподобалася. Квін це зрозумів. А, «А кому ви його показували? І з ким ви розмовляли, після того, як знайшли його?» «Ні з ким». «А хто із вами зараз?» «Та нікого нема». «А чого ви раптом вирішили телефонувати мені о пів на п'яту ранку?» «Я подумав, може він вам дуже потрібний?» – відказав Квін так простодушно, що той не міг йому не повірити. Голос помовчав. Нехай співрозмовник думає, що він зважує його слова. «Ну, припустимо, це правда. Теоретично. Але припустимо й таке, що цей чек мені не потрібен». «Він для мене нічого не важить. Що ви зробите у такому разі? Викинете його!» Неначе на це питання могло бути дві відповіді. «Ні», – спокійно мовив Квін. «Тоді я спробую розшукати того, на чиє ім'я виписано чек. Стівена Грейвса. І спробую його знайти». Коли досі супротивник іще зберігав самовладання, то тепер він подався. А втім, як добре подумати, він подався уже раніше. Здавалося, у слухавці було чути, як стугонить його серце, немов ось-ось вискочить із грудей. Раптом їхню розмову перепинили. «Ваші п'ять хвилин скінчилися» обізвалась телефоністка. «Вкиньте ще одну монету, будь ласка». Вона зверталася до Квіна. Він подивився на монету, котру тримав у руці на той випадок, якщо перший дзвінок буде марний. На хвильку завагався, аби випробувати того, другого. Голос відчайдушно заволав у слухавці. «Хвилиночку, не роз'єднуйте, дуже вас прошу!» Квін кинув монету. Телефон клацнув, і вони могли розмовляти далі. «Ха! А я ще боявся впустити його!» – подумав Квін. «Це він мене боїться впустити!» Голос неабияк перелякався. Він визнав за краще припинити комедію. Ну, гаразд. Я хотів би поглянути на той чек, що ви маєте. Поступився він. Щоправда, він мені не потрібен і анічогісінько не вартий. Просто вийшло непорозуміння. Квін не попустив йому. Чек було повернуто з банку, мовив він гостро. Голос і це проковтнув. Е. «Дозвольте мені вас запитати. Ви казали ваше прізвище Флін?» «Квін. Та це не має значення». «Розкажіть мені трохи про себе. Хто ви? Де працюєте?» «А який це стосунок має до нашої розмови?» Голос продовжував правити своєї. «Ви одружений? Маєте родину?» Квін зволікав із відповіддю. Для чого він про це питає? Аби уявити, скільки заплатити йому за мовчання? Та ні, тут якісь інші мотиви. Може він хоче дізнатися, чи буде хтось шукати його квіна, якщо його, якщо із ним щось трапиться? Він відчув... І як на потилиці у нього здибилося волосся. «Я одинак», – сказав нарешті. «Живу сам». «І ви не маєте навіть сусіда у квартирі?» – вкрадливо допитувався голос. «Ні, я самотній вовк». Голос, здавалося, примірявся. Ходив довкола, обнюхував капкан і нарешті потягнувся до принади. Квін відчував, що принадою тепер був уже не чек. Нею було його життя. Ну то, слухайте мене, квіне, я хочу побачити цей чек і, може, спробую щось для вас зробити. «А вже ж! Це справедливо!» е, «Де ви зараз?» Квін подумав, чи можна зараз казати правду. «Мабуть, можна», – вирішив він. «Я на 59-й вулиці. Знаєте, така маленька кав'ярня. На 59-й вулиці. Я дзвоню звідси». «Ах, зараз я одягнуся». «Розумієте, коли ви зателефонували, я був уже у ліжку. Я одягнуся, вийду, а ви, йдіть, М -м стривайте, я подумаю». Схоже, Артур Грейвс намагався дещо обміркувати. І не стільки те, де їм зустрітися, але і щось інше. Квін спокійно чекав. А, «Так от». Я вас прошу, ідіть до Колумбової площі. Знаєте, де Бродвей збочує від Центрального парку. На Розі побачите кафе. Воно відчинене цілу ніч. Зайдіть туди і... Е, ви маєте при собі гроші? Ні. Ну, дарма. Однаково, зайдіть туди. Вас там ніхто не потурбує. Скажете, що чекаєте на когось. Сядьте біля вікна, біля самого вікна, яке виходить на Бродвей, і хвилин за п'ятнадцять я озвуся. Навіщо йому знадобилося, аби я перейшов у інше місце? Думав Крім. Чому він не хоче зустрітися зі мною тут? Певно, боїться пастки. Боїться, що тут зі мною хтось є. Він не сказав, я... «Прийду туди». Він сказав, я озвуся. Хоче бачити, чи дійсно я сам. Він веде хитру гру. Та хоч би яка хитра вона не була, це його не врятує. Чек у мене! А він хоче дістати його, хай би це навіть забрало цілу ніч, і йому довелося обійти увесь Нью-Йорк». Квін і надалі продовжив удавати із себе простодушного недотепу. «Гаразд!» – погодився він. «За п'ятнадцять хвилин!» – повторив голос. Розмова скінчилася. Квін одійшов від телефону і подався до чоловічої вбиральні. Там він прихилився до стіни і скинув одного черевика. Вийняв із кишені чек, загорнув його у клаптик паперу і поклав у черевик. Тоді знову взувся. Він наслідував Грейвза. Повернувшись до зали, він спинився біля прилавка із посудом. У кав'ярні окрім нього більше нікого не було, а офіціант за прилавком дивився у інший бік. Він взяв ножа і спробував пальцем лезо. Ніж був тупий, а втім, він годився, бодай, на те, аби налякати. Він обмотав ножа паперовою серветкою і засунув у внутрішню кишеню піджака. Потім через парк пройшов до Колумбової площі і хвилин за дванадцять був уже у кафе. Сів за стіл біля столика, що виходив на Бродвей Сів і чекав Разів зо два на протилежне вікно із боку центрального парку Йому здалося, що біля вікна спинилася машина Постояла трохи і повільно від'їхала Але може вона просто стояла перед світлофором «Минуло п'ятнадцять хвилин. Минуло вісімнадцять. Двадцять. Квіна почав охоплювати неспокій. Може, я не зрозумів? А що, коли він просто вигадував час, аби втекти? Можливо, він дуще боїться мене, аніж хоче здобути того чека». Я певен. Грейв заубив він, безперечно, він, а я сам все зіпсував і впустив його. Чолу йому зросив холодний піт. Квін витирав його та піт виступав знову. Раптом позад нього у касі задзвонив телефон. Квін озирнувся, а тоді знову втупив очі у вікно. Позаду хтось постукав у скло. Він озирнувся і побачив, що касир робить йому знак підійти. Квін підійшов до каси і касир промовив. «Тут просять до телефону чоловіка, який сидить біля вікна. Слухайте, сюди ж не можна дзвонити». Та все ж таки він передав Квінові слухавку. То був Гоумс. Це ви, Кріна? Так. Що там у вас? Я чекаю на вас у барі Оуена. Це на 51-й вулиці. Слухайте, що це за вигадки? Ви ж сказали мені прийти сюди. Чого ви крутите? Якого дідька я маю гасати по місту? Та годі. Ідіть сюди. «Можете взяти таксі, я заплачу за вас. Скільки вам часу треба?» «А може ви знову щось крутите?» – із підозрою сказав Квін. «Та ні, я вже тут». «Ну гаразд, побачимо, чи ви там є», – відповів Квін і повернув слухавку касиру. Двадцять сім хвилин на п'яту Ресторан уже був зачинений. Її туди не пустили. Із дверей один по одному виходили люди і зникали у темряві. Люди, що заробляли там собі на прожиття. Для ресторанної обслуги то була немов п'ята година пополудні. Адже день у них починався не тоді, коли у всіх інших. Руді походжала тротуаром перед дверима. Там, у цьому ресторані, рудоволоса жінка у ясно-зеленій сукні передала Грейвзові записку. «Так-так, тепер поміркуємо. Щоб написати записку, їй були потрібні папір і олівець. Жінки її типу не носять у сумках таких речей. Вони радніше подають звістки очима або ж стегнами. А може, все ж таки у цієї були папір і олівець? Не виключено. Тоді справа ускладнюється. Та будемо виходити із того, що вона їх не мала. Отже, мусила десь взяти». Навряд чи вона зупинила когось під час танцю і запитала. «Скажіть, чи немає у вас олівця і паперу?» Так само навряд, щоб підійшла до якоїсь парочки чи компанії за столом і попрохала у них. «Хто ж тоді лишається?» «Офіціянт, котрий її обслуговував, якщо вона сиділа за столом або ж бармен» якщо стояла біля прилавка. Тож Руді й далі походжала перед зачиненим рестораном. Навіть тут, на вулиці, вона легко могла впізнати, хто виходить із дверей. Оця метка малевка, доволі вибагливо вбрана, вочевидь працює в гардеробі. Руді її зупинила. Ні. Жодна жінка не брала у мене олівця, та у мене його й немає. І вона пішла собі вулицею. Тендітне пташеня на малесеньких тоненьких ніжках. А оця молода негритянка, мабуть, із жіночої туалетної кімнати. Якого олівця? запитала вона. Для брів? Ні, звичайно. «Ні, звичайного, яким пишуть». «Е, ні, Любонько, хіба ж туди для того ходять? Ви не там шукаєте». «І ніхто за увесь вечір не прохав у вас олівця?» – не вгавала Руді. «Ні, то, мабуть, єдине, чого у мене не прохали. Та й не маю я там олівців. До речі». Треба буде завтра принести. А що, як хто запитає? Вийшов чоловік, бармен. Він спинився і похитав головою. Ні, біля мене ніхто не просив олівця. Спитайте у Френка, коли він вийде. Він працює з другого боку. Він пішов. Пішов іще один, а потім іще. «Так, я Френк. У вас не брала олівця жінка? Висока жінка із рудим волоссям у зеленій сукні. Пригадайте, хто-небудь просив у вас олівця?» І він ствердно кивнув головою. «Так, пам'ятаю, руда. Пригадую, десь близько півночі». «А ви не знаєте, як її звуть?» «Ні, не знаю». «Здається, вона працює у якомусь ресторані тут поблизу». «А в якому, не знаєте?» «Ні, мені так здалося, бо хтось у неї запитав, що ти тут робиш, хіба у вас уже зачинили?» «Але ви не знаєте?» «Я не знаю, хто вона і звідки, і взагалі нічого про неї не знаю». Вона взяла у мене олівець, щось написала, а тоді віддала олівця назад. Він постояв ще трохи. Більше розмовляти не було про що. Ну, міс, з охотою допоміг би вам, якби ж то ви могли, промовила вона глухо. Він повернувся і пішов, а вона. Стояла на тротуарі зовсім розгублена. Мабуть, їй нічого більше не дізнатися. До мети було так близько і водночас дуже далеко. Вона підвела голову. Френк обернувся і раптом рушив назад до неї. — Я бачу, ви дуже засмучені, міс. — Дуже зізналася вона. «Ну, то, може, ось це стане вам у пригоді. Я не знаю, чи сама ви робите у ресторані, але ті, хто там працюють, мають чудернацькі звички. Тут неподалік є кав'ярня, де вони завжди збираються, коли ресторани уже зачинені. Я кажу про всіляких актрисок, то їх улюблене місце». Вони там збираються, їдять морозиво або вершковий крем. Зазирніть туди. Може, про щось і дізнаєтесь. Я думаю, є сенс спробувати. Є сенс спробувати. Руді кинулася бігти. Френк здивовано провів її очима. Вона бігла усю дорогу. Два невеликих квартали. Звичайно, вони не стояли гуртом коло прилавка, як вона собі уявляла. Було уже надто пізно, і більшість із них уже порозходилась по домівках. Залишилося тільки троє. Одна з невеликим хортом на повітку. Певно вийшла прогулятися із ним перед сном. З-під її накинутого на плечі пальто визирала піжама, а на голих ногах були пантофлі. Всі троє оточили собаку, годуючи його рештками їжі зі своїх тарілок і сміялися. І жодна із них не була рудою. Жінки дали собаці спокій і повернули погляди на руді. «Мабуть, вона питає про Джоан», – сказала одна із них. «Адже це вона вам потрібна». Якби штору дізнала, вона не могла сказати навіть прізвища той Джоан. «Вона сюди заходить, через те ми її і знаємо». «Я теж її знаю», – докинула друга. «Сьогодні її не було», – обізвалася третя. Підіть до неї у готель, запитайте там. Це тут неподалік. Готель зветься «Конкорд» чи «Комптон» чи щось подібне. А по хвилі додала. Не знаю, чи вона там іще мешкає, але дні зо два тому іще була там. Я одного разу йшла із нею до готелю, коли вигулювала свого пса. І вони знову повернулися до хорта. Руді їх більше не цікавила. Готель був із тих, де знаходили притулок нічні метелики, картярі, дрібні шахраї та інша міська потолоч. Руді не боялася таких готелів. Вона щовечора бачила їх мешканців у себе на Дансингу. Вона спокійно і впевнено підійшла до нічного чергового – як людина переконана, що її не вирядять за двері. Нічний черговий, миршавий чоловічок із більмом на оці, у зношеній сорочці, від котрого тхнуло задавненим перегаром, дещо підвівся їй назустріч. Руді зручно сперлася ліктем на його стійку і весело кинула. «Привіт!» Він розтолив свого рота і показав їй рідкі почорнілі зуби. Певно, то мало означати усмішку. Вільною рукою Руді крутила за ремінець свою сумочку. «Ну, то де тут живе моя подружка?» – запитала вона із незалежним виглядом, озираючи вбогий вестибюль. «Мені треба піднятися, до неї дещо розповісти». «Це Джоан, ну, така у зеленій сукні. Ми з нею щойно були у кав'ярні, але...» Вона грейливо підморгнула. «Трапилося таке, про що не можна не розповісти негайно!» Вона ляснула себе по коліну. «Така чудасія! Вона просто помре від сміху!» «Це хто? Джоан Брістоль?» – запитав черговий, роздивляючись її своїми тьмяними очицями. І тихенько підсміюючись, наче вона мала розповісти свою кумедну історію і йому. «Ге-геш!» Хе – мовила Руді, і, пирснувши, тицнула його ліктем у бік. «Слухай, Нулибонь, тобі теж сподобається!» І вона нахилилася до нього. Він витягнув шию і прихилився вперед. «Раптом!» Із непослідовністю легковажної дівулі, яку вона із себе вдавала, Руді передумала «Завжди, спершу я розповім їй, а тобі уже потім, коли вертатиму назад» Намірившись іти, вона поплескала його по плечу «А ти почекай мене, Любчику, нікуди не йди» І нарешті, між іншим, так, наче все ще думала про оту чудасію, недбало зронила через плече. То який її номер? І він клюнув на цю принаду. Руді дуже старалась і чудово зіграла свою роль. «Чотириста дев'ятий, дівчинко!» Він навіть поправив свою засмальцьовану краватку, немов стверджуючись у тій атмосфері, яку принесла сюди із собою Руді. В атмосфері легкої інтимності, невимушеної безтурботності, де немає потреби зважати на час, коли хочеш навідати друзів. Потім... Він підвівся і ступив до дошки із дзвінками на номери. Певно, то й була уся його робота. «Ха, не треба!» – весело гукнула Руді уже від ліфта. «Їй нема чого прибиратись для мене. Навіть краще буде, як заскочу її несподівано!» Він засміявся і не став попереджати Джоан Брістоль, що до неї хтось іде. Руді увійшла до кабіни ліфта, і та звільна поповзла угору. Повільно, дуже повільно підіймався ліфт. Нарешті він спинився, і Руді вийшла. Точнісінько так само, повільно равлик, ліфт поповз униз. Вона рушила вперед ледь освітленим коридором. Там тхнуло цвіллю, а старезна килимова доріжка здавалося от-от розлізеться під ногами. А бабіч тяглися ряди дверей, темні і непроникні. Навіть дивитися на них було моторошно, наче загинула усіляка надія. Немов немає жодної надії у кожного, хто заходить у ті двері. Просто ще один ряд чарунок у велетенському стільнику Нью-Йорку. Люди не повинні заходити у такі двері не повинні жити у таких кімнатах. Туди не промикується навіть місячне світло. Ті кімнати згірші від домовин, бо у домовині людина принаймні уже нічого не відчуває. І коли домовини для нас усіх створив Бог, то ці ряди дверей у третєрядних нью-йоркських готелях це аж ніяк не його творіння. Здавалося, їй тому коридорові кінця краю не буде. Чи, може, то думки їй линули надто швидко? Вони навзаводи поспішали вперед, а сама вона дуже-дуже повільно простувала коридором із кожним кроком наближаючись до розв'язання загадки. «Як мені туди потрапити? А коли й потраплю, як я дізнаюсь, чи то вона його вбила? Та нехай я навіть і це здолаю. А як примусити її піти зі мною туди, на 70-ту вулицю? Як зробити це без галасу і без поліції? Я сама, мені ніхто не допоможе. А якщо втрутиться поліція... Нас із Квіном засадять до Буцегарні, за підозрою у вбивстві. Будуть тримати там бозна скільки. Ні, вона не знала, не знала, як їй діяти. Знала тільки, що піде туди, бо немає іншої ради. І немає у кого просити про допомогу. Хіба що... Тільки у її єдиного друга у цьому місці. О, годиннику на вежі Парамаунт, тебе звідси не видно, але... але ти почуєш мене. Ніч кінчається, і автобус скоро відходить. Допоможи, допоможи мені і цього разу. З обох боків її обступали числа на дверях. Шість ліворуч, сім праворуч. Ще вісім. Це за поворотом. А далі глухий кут. Коридор впирався у двері. В останні двері із табличкою 409. Ті двері нічим не різнилися від інших. Але за ними усе її майбуття. Відтверті. Цих дверей, від цих старих пошарпаних дощок, залежить її доля. Або вона знову стане людиною, або ж до віку лишиться найманою лялькою у дансингу. І чого б це якісь двері мали стільки важити у її житті? Звичайні двері. Вона подивилася на свою руку так... Наче хотіла сказати. «І ти? Ти насмілилася це зробити? Яка ж ти хоробра!» А рука уже сама постукала в двері, Не дожидаючи, доки їй звалять. Двері відчинилися, Та перед тим Руді ще мала час подумати, Що їй казати. І ось... Вони опинилися лице в лице, дивлячись у вічі одна одній. Та жінка і вона. Гостре, вкрите шаром косметики обличчя було зовсім близько. Так близько, що Руді бачила забиті пудрою пори. Неприязні насторожені очі були так близько, що вона могла розгледіти тонесеньке павутиння червоних жилок на білках. Нараз їй пригадався коридор у грейвзовому будинку і те, як вона йшла там у темряві разом із квіном. Аж тепер вона збагнула, що знову чує запах тих самих парфумів. Тим часом очі перед нею уже змінилися. Неприязна настороженість обернулася на відверту ворожість. Почувся низький хриплуватий голос. Люди з таким голосом не полюбляють жартів. «Ну, чого вам? Ви що, прийшли позичити цукру чи помилилися дверима? Вам тут чогось треба?» «Так», – тихо відказала Руді. Певна перед тим, як відчинити двері, жінка глибоко затяглася цигаркою, і тепер із її ніздрів раптом вихопились дві сердиті струминки диму. У цю мить вона скидалася на сатану. Джон Брістоль відвела руку, аби грюкнути дверима уруді перед носом. Руді так і тягло повернутися і піти. Повернутися і худко покрокувати геть. Милий Боже, як же їй хотілося піти, але вона не могла собі цього дозволити. Знала, що зайде туди, хоч би це й означало для неї неминучу загибель. Ні, двері мають лишитися відчиненими. «Забери ногу!» – люто просичала жінка. «Ми одна одної особисто не знаємо», – сказала вона тим самим голосом, яким часто говорила на дансингу. «Але ми маємо спільного знайомого». Джоан Брістоль труснула головою. «Стривай, настривай! Ти хто така? І я тебе вперше в житті бачу!» «Який ще спільний знайомий?» «Я кажу про містера Стівена Грейвза». На обличчі у жінки майнула тінь занепокоєння. Але це нічого не значило. Точнісінько так само вона могла реагувати і у тому випадку, якщо тільки намагалася шантажувати Грейвза, а потім пішла собі геть. Весь цей час... У кімнаті, на стіні, котру бачила Руді, бованіла невиразна, ледве помітна тінь. Тепер тінь почала швидко рухатись. Дуже швидко, але безгучно. І зникла. Жінка кинула оком у той таки бік. Тоді, немов уздрівши якийсь наперед умовлений знак, обернулася до Руді. У її напруженому голосі вчувалася погроза. «То, може, ви зайдете і розкажете?» І розчинила двері. То не був жест гостинної господині. То був різкий і владний рух, що, здавалося, промовляв. «Або ти зайдеш сама, або я затягну тебе сюди, силоміць!» Ту мить... Руді була іще вільна. Позад дни і простягався довжелезний коридор. Вона подумала, так, зараз я увійду і, дай Боже, аби вийшла живою. І ступила вперед. Неквапно пройшла повсту жінку у поганенько вмебльовану пропахлу тютюновим димом кімнату. Грюкнули двері. Двічі клацнув замок. Двері замкнено. Тепер я повинна взяти гору, а якщо ні, не вибратися мені звідси. Ось що подумала Руді. Бій розпочався. Бій, у якому за зброю їй мали правити розум, нерви. А жіноча інтуїція В кімнаті нікого не було. Та, подивившись на зачинені двері до ванної, Руді помітила, що клямку з того боку тільки но відпущено, і вона ще не встигла опуститися на місце. Коли виявиться, що вона, Руді, знає не так уже й багато, ті двері зостануться зачинені. Якщо ж вона знає забагато, а як довідатися, де межа між тим, що їй можна знати, і тим, що вже забагато? Це їй можуть сказати лише двері до ванної. «Нас тут троє!» – попередила її та клямка. «Ну, а решта?» Шухляди старого комода засунуто на місце нерівно – Ніби із них щойно виймали речі. Біля ліжка валіза, уже спакована. На комоді – жіноча сумка, рукавички, зібганий носовичок. Сумка розкрита, наче у ній похабцем чогось шукали і не встигли закрити. Джоан Брістоль отсунула від столу стілець і поставила спинкою до дверей ванної. «Сидайте!» Руді сіла настільки обережно, немов той стілець був збитий, аби як і от-от розвалиться під нею. Жінка сіла навпроти. «То як ви казали, вас звуть?» «Я нічого не казала, та ви можете звати мене Каролайн Міллер». Жінка недовірливо скривила губи у посмішці» але промовчала. «Отже, ви знаєте якогось чоловіка на прізвище Грейвс, еге? Ага? А з чого ви взяли, що я теж його знаю? Він щось казав вам про мене?» «Ні», – мовила Руді, – «він нічого не казав». «Тоді чому ж ви гадаєте, що я, але ж ви його знаєте? Хіба це неправда? Джоан Брістоль облизнула яскраво нафарбовані губи. «Скажіть, Нулюбонько, давно ви його бачили?» «Ні, нещодавно». «Коли ж?» Руді відказала наумисне безвиразним голосом. «Я щойно від нього». Брістоль ледве стрималася, аби не зрадити себе. Це не важко було помітити. Її очі втупилися кудись повз Руді. Руді силувалася не зважати на той погляд, адже там, позаду, не було нічого, окрім дверей. «Ну і як він?» «Мертвий», – тихо сказала Руді. Брістоль дуже неприродно здивувалася. Так вона здивувалася, але то був жорстокий, погрозливий подив. Власне кажучи, її здивувала не сама звістка, а те, хто її приніс. Заговорила вона не одразу, як видно, хотіла порадитися й тінню, що її Руді бачила перед тим на стіні. Або, може, тінь сама хотіла дати їй пораду. З запричинених дверей ванної раптом долинуло легеньке булькотіння води, що текла із крана. Певно, то був умовний сигнал. «Пробачте, я на хвилинку», – підхопилася Джоан. «Забула закрутити кран». Вона обминула поставлений із стратегічним задумом стілець, на якому сиділа Руді, швидко прийшла до ванної і відразу ж причинила за собою двері. Вона сама дала Руді нагоду. Сама дала її. Нагоду знайти щось, коли у тій кімнаті можна було щось знайти. Руді мала всього півхвилини, стільки часу знадобиться Джоан Брістоль, аби дістати вказівки, як діяти далі, а більше у неї такої нагоди не буде. Тільки но причинилися двері, як Руді була уже на ногах. Вона мала час оглянути лише одну річ відкриту сумку, що лежала на комоді, підскочила до сумки і засунула руку всередину. «Розуміла, що прямих доказів там не знайде, то нехай хоч би що! Бодай щось, господи!» Але там нічого не було. Губна помада, пудрениця, інший дріб'язок. Під її швидкими напруженими пальцями зашелестів якийсь папірець. Вона хутко витягла його, розгорнула і пробігла очима. «Так само нічого!» Несплачений рахунок за готель на 17 доларів 89 центів. Рахунок цього ж таки готелю. Нащо він міг їй придатися. Жодного зв'язку із тим, задля чого вона сюди прийшла. А Проте, проте якесь підсвідоме чуття підказало. Візьми цей рахунок, може і знадобиться. Руді швидко сіла назад на стілець. Зробила щось із своєю панчохою, і рахунок зник. Зараз же по тому двері із ванної відчинились, і до кімнати, отримавши вказівки, повернулася Джоан Брістоль. Вона знову сіла навпроти Руді. «А там у Грейса ви були сама чи ще з кимось? Руді зміряла її поглядом людини, котрій давно уже перейшло за сімнадцять. «Ви що, гадаєте, я беру із собою бабусю?» Співрозмовниця почула саме те, що хотіла почути. «Отакій порі ви без бабусі!» «А то ж!» – гордо підняла носа Руді. «Ну то і що!» Хтось зупинив вас перед дверима, хтось розповів, що сталося, сказав, що в будинку поліція там уже повно люду. Як ви дізналися, що він мертвий? Руді мусила відповісти на її питання. Це скидалося на ризикований танець на туго натянутому дроті, без балансира і без сітки страхувальної. Ні, там не було нікого. «Ніхто іще не знає. Мабуть, я перша його знайшла. У мене був ключ. Він сам мені дав. Я пішла туди, а у вікнах не світилось. Я подумала, що він іще не повернувся і вирішила зачекати. Піднялася нагору і побачила його там, застреленого». Джон Брістоль із напруженою увагою слухала її розповідь. «І що ж ви тоді зробили? Певне мерщі кинулися до телефону і почали репетувати вбивство, вбивство, так?» Статечна і розважлива жінка, що сиділа на стільці Руді, знову звала очі на співрозмовницю. «Ви що, маєте мене за таку дурепу?» Звичайно, я одразу ж звідти забралась, але без паніки. Погасила світло, замкнула двері і залишила усе, як було. І нікому ані слова про це не сказала. «Голубонько, невже ви думаєте, що мені хочеться, аби мене вплутали у цю справу? Тільки цього мені бракувало». «А коли ви там були?» «Я щойно звідти». «Отже, будемо вважати, що ніхто ще нічого не знає. І крім вас, і вас», – сказала Руді, а тоді відчула позаду якийсь рух. «Можливо, там колихнулося повітря або щось легенько рипнуло, але рух був». «Ви прийшли сюди сама?» – запитувала Джоан Брістоль. «А вже ж! Я все роблю сама. Більше немає кому!» Дзеркало на комоді показало, що двері позад неї повільно прочиняються. Руді не могла повернути голови, могла тільки подумати. Двері позаду відчинилися, і зараз хтось... Отже, це таки їхня робота, я вгадала. Значить, я пішла правильним слідом, а Квін – хибним. Тепер вона знала все. Але от яка їй з цього була користь? Вона сама напитала собі лиха і уже не могла його уникнути. Тим часом Джоан Брістоль поставила ще одне питання, радше для того, аби відвернути її увагу аніж почути відповідь. «І чому ж ви приплили до цього мене? Чому ви прийшли сюди?» Руді не було потреби щось казати. Її відповіді ніхто не чекав. Ті уже самі зметикували, що й до чого, без жодних пояснень. Наразі щось цупке і пухирчасте затулило їй обличчя. Напевно, махровий рушник. Вона шарпнулася, але тієї ж миті руку її затисло немов у залізних лощатах. Джоан Брістоль зірвалася з місця і схопила її за другу руку. І от уже руки її відведено назад, схрещено за спиною і зв'язано. тому груба рука, більша і важча від жіночої, трохи посмикала рушника і спустила його до половини обличчя, відкривши очі і ніс. Джоан Брістоль, стоячи перед Руді, сказала до того, хто був за застільцем. «Пильнуй, щоб не закричала, Гріфе! Крізь ці стіни геть усе чути!» Чоловічий голос буркнув. «Зв'яжи їй ноги! Вона б'ється каблуками!» Жінка нахилилася. Руді відчула, що їй затягують литки. Тепер вона була геть безпорадна. Зовсім як сніп. Джан Брістоль підвелася. «Ну, а що далі?» – запитала вона. Чоловік прогудів. «А як ти вважаєш, чи не краще нам?» Він не докінчив, та Руді зрозуміла, що він мав на думці із того напруженого виразу, який з'явився на жіночому обличчі. Він промовив це так спокійно, ніби сказав, що треба запнути завіси або погасити світло. Руді похолола. Та було помітно, що жінка також перелякалася. Не за Руді. Вона боялася за себе. Певне добре знала того чоловіка. Знала, на що він здатний. «Тільки не тут, не у цій кімнаті, грифа, промовила вона. Адже усім відомо, що ми тут були, потім біди не минути. Та ні, ти не зрозуміла, мовив він просто. Я не те хотів. Він одійшов до вікна, спокійно розчинив його і, нахилившись, замислено подивився вниз. Тоді повернувся і сказав упівголоса. Четвертий поверх, либонь, досить буде, і зробив промовистий жест. Ну, ми у трьох сіли випити, а потім вона захотіла відчинити вікно, провітрити кімнату. Ну а далі таке ж нерідко трапляється. Руді здавалося, що серце її палає, як смолоскип. Усе воно добре, але за такі справи. Завжди береться поліція, а нам це ні до чого, Гріфе. Ну то що ж тоді робити? Залишити її тут? Запитав він різко гавкучим голосом. Джоан Брістоль поправила зачіску. От бачиш, у яку халепу ми через тебе вскочили, сердито пробурчала вона. От навіщо була нелепа язиком, грубо увірвав її чоловік. Та вона ж знає, інакше б якого біса їй сюди приходити, подумай. Якого біса ти не зробила усе як слід? Від самого початку, як ми вмовились. Не могла я сама його укоськати. Я відчинила тобі двері, аби ти лиш пристрашив його, змусив дати грошей. Я й гадки не мала, що ти його застрелиш. А що я, по-твоєму, мав робити, коли він схопився за мій пістолет? Віддати йому, га? Ти ж бачила, як усе це було. Я мусив його застрелити, то був просто самозахист. Та й до чого тепер взагалі про це тервенити? Сама все зіпсувала. То, що зроблено, однаково не повернеш. А тут? Тут іще маєш клопіт із цією. Як на мене, найрозумніше, усе ж таки... Ні... Ні, кажу тобі, Гріфе, це буде найнерозумніше. Нехай собі плеще, що хоче, коли ми заберемося звідси, адже це буде тільки її слово проти нашого слова. Вона ж бо й сама там була, хіба неправда, і могла це зробити точнісінько так само, як і ми. Краще краще ходімо звідси хочій. Гриф відчинив дверця та стінної шафи і зазирнув туди. «Слухай, а може ось це? Запхаємо її сюди і загубимо ключа. Шафа у цегляній стіні, отже її ніхто не почує, а ми вигадаємо доволі часу. Хто зна, коли ще відчинять цю шафу?» Вони перетягли Руді до шафи і, не лантух, запхали всередину. «Треба її якось прив'язати», – сказав Гріф щоб не билася об дверцята». Він змайстрував із спростирадив щось на зразок збруї і прив'язав до гачка у стіні. Тепер Руді не могла й поворухнутися. Джоан Брістоль спитала. «А там їй є чим дихати? Може, її довго?» «Не знаю», – перепинив її гріф. «Нехай з'ясується сама» а потім нам розкаже». Вони замкнули шафу. Руді опинилася в темноті. Ключа було вийнято. Ключа, котрого вони мали намір викинути десь на вулиці. Вона чула їхню розмову крізь двері. «Давай мені валізу, Джан. «А як бути із тим бовдором, який сидить у вестибюлі?» Адже він, напевне, бачив, як вона підіймалася сюди. «Ну, і з ним я легко впораюся. Де пляшка віски, що я сьогодні купив? Почастую його на прощання. Він, коли п'є, завжди відходить за поштові скриньки. Поки він буде там, ти швиденько вийдеш за двері і щось говоритимеш сама до себе, так наче йдеш із нею. Ну що, ходімо? Готова?» «Стривайно». Ну. Стривай, десь подівся рахунок за номер. Треба заплатити, інакше нас почнуть шукати. Мабуть, він впав на підлогу. Дарма, нема коли шукати. Черговий випиши іще один. Грюкнули двері, і вони пішли. Руді залишилася зв'язаною, зачиненою у шафі у повній Темрябі. Кінець частини Корнел Вулріч Під псевдонімом Уільям Айріш Строк Минає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 і допомагати нашим захисникам. А ми з вами, друзі, почуємося у наступній частині. Не спиняти ж цю розповідь посередині.